El-Rahman El-Rahim. Elhamdulilah, والصلاه والسلام ala Rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahu Janalla jallal jallah falenderojm votën për tinë ndihmën dhe falë kërkojm. Lavdat dhe bekimet te Allahu qofshin me Muhamedit sallallahu alei wasellem bi familjen e tij, shokët dhe çdo ata që i ndjekin rrugën e tij deri në fund të kësaj bote. Te ndërruarë zër besimtar, rëzë dhe motra, sonte amin takim me udhëzimet e pejgamberit sallallahu a.sallam, në këtë gjemi ku nuk është hera parë që të kohemi, ndaj zotë i shkullevët ata që në kamftuar kërësini, këshilë bash në bashkë i islamën në pej, kërë krej imamën, kërëtarën edhe imamën e gjemisë, po e dhjuë që kënë jarë sonte këtu me pasurë dhe me begatu këtë nejë, lësë me allanë gjellewala që takimin sonte në bëndë të bekuar, të dëbëshëm në dunja dhe të shpërlirë ditë në takimit me Zotin tonë. Nërsa e që të tasim për të të nërru dhëzër, djende se ullëzime të pejgamberit sallallahu aleyhsallam, të slatë kanë të vëjme të gjithë neve, por në veçan ti me një kategoritë të veçan të shoqërisë. Ajo është linija. Dhe nuk është e rastësishme që të përzidhe kshilat pejgamberit sallallëzëm për këtë kategoritë të shoqë duke pas për asyqë se rinija është e ardhme e një vendi dhe gjithashtu rinija është treguës i zhvillimit të një vendi dhe është njësi matëse për shëndetin e asoj shqoqëria e të tjera të shumë ta që mund të përmenden për rëndësin e kësoj kategorie shqoqërora. Edhe në aspekt individual është tete rëndësishme që ne dhe të të vazhdimisht të imi të udhëzuar me udhëzime të pejgamberit sallallahu alai sallam, nga se ne edhim të ndërruar se të gjithë ne imi në këtë dunja udhëtarë, dhe ne ecim hap pas hap e dirin të akim me Zotin Gjellë Gjellaluhu. Dikush më heret e dikush më vonë, Allah në edhash për fundimin e hajrit. E kur takoj me Allah në Gjellë Gjellaluhu, është për men në shumë argumente ndërto ka thënë pejgamberit sallallahu alai sallam, Señoriu nuk ka mundësi me lëviz këmbën e tij ditën e gjykimit derisa mos të jap përgjigje në katër pyetje. Për jetën e tij si e ka kalu, në përgjithësi, ndërsa veçanti për rinin e tij si e ka shfryzu. Do të ngatërsija jetës ton, rinia është ajo pjesa më e ndikshme dhe më e rëndësishme dhe më vendimtare për gjithë procesin e mutuqeshme të, të aktivitetit të vonësor. Normal, njeriu mund të thotë që të pendohet më vonë. Dhe Allah përmen pendimin. Mirpo në po esencë, kjo është ai pjesa më vëdgmentar dhe më e rëndësishme që për te do të do të jap një llogari për dha të mënuar. Dhe kjo e bën të nderuar të rëndësishëm trajtimin e kësaj teme në kuadër të udhimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në anën tjetër, udhimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ato që njeriu i duan gjithmonë e veçandërisht në kohën tonë, kur burimet e shumta do të thotë janë aktivizuar për të dhënë kahje të saktuar i njësë, përmarësisht dhe të qëfarë është aje kahje, mirë po ne e shohem që vazhdimisht në përpjekët shumëta dhe në aktivitet të ndryshme që bëhen se zakonisht të krinija është fokusit. Dhe fuqia e dikujt dhe ndikimi i dikujt dhe faktorizimi i dikujt matët kryesisht me potencialin ose me ndikimin që ka të krinija. Këse kjo është potencial dhe energjia e një shoqërije. Për këtë arsye të pejgamberit sallallahu aleyhi dhe sallam edhe teorikisht, po edhe praktikisht, i ka kushtuar vëmendje të madhe anisim. Në shumë muzime, sikur të, të flasim për të sot, mirpo atë në shoqëri. Nëse shikojmë shokët e pejgamberit sallallahu aleyhi dhe sallam, ata nga të parët që e shoqëruan pejgamberin e Allahut dhe e përkrahen dhe sakrifikuan për të, kryesisht ishin nga të rinjet. Do të thotë ndaj namësumini për shemb Omar ibn Khattabi, njëri i madh dogët një plak më mjekër apo edhe njeriu do të thonë ë në aspektin e, e, e, e, e ndikimit po, si si të autoritetit mirë po merrni ku ka punë stami se ka pasur 26 vjet plot ata kozrubon don ka qenë shumë i mirë ka jo merr i shtir që don u hidën në domte motra e ka bërtitë ka hyje pastaj u bë punë më dhë çështja ti kur ka arte me pejgamberin e sallallam ka qenë djali i ri afton si ka thonë si ka kapursi ajo në 26 vjet afton edhe Uthmani që aftë diku nukon hallas i ka mosh 30 vjet radhiyallahu mososin prali radiallahu anhu ka kanë 8-19 vjeçar e kështu me radhë. Prandaj shumica e sahabeve të njëjë që na me Emna ty në shtëpsha shërbemi, kryesisht ata kanë filluar, kanë filluar domethënë shërbimin në fenë Allahu xhallahu alaihi veleh dhe kanë një kafë nga mosha, nga mosha e re. Dhe gjithë ato kontribute për kafë që i kanë dhënë dhe i kanë bër që ata të jenë Emna të njëjë në historinë e Islamit, kolektor janë, do thotë, nga kjo periudhë, nga kjo periudhë e jetës ndaj pejgamberit ka po street o harrete edhe në Mekë edhe në Medina por normalisht dviç kanë qenë shtylla rrethëshme e, e shtytës përpara për, për huajave e e e e, e urësive që është rreth të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam mos harrojmë se në fillim kur ka pejgamberi sallallahu alajhi wasallam so ka qenë me ranci për të do të thonë dha so ka qenë me ndikim për të porosia që, që ka qenë bora ka ibn Auf apo kur e ka mësuar çka komendoi kushje ti ka qenë shumë vërtetore ai ka qenë plak Aqë do të themon çfarë, kur them për një që, domthonë, djetrit janë të përshtatur nga kontribut. Absolutisht. Po po flasim për diçka që, domthonë, tema jonë sonte është këtu, po edhe po flasim, do thotë për atë për atë kategorinë shoqëri që me vërtet ka shumë kapacitet të pashfrytzuar. Edhe ka probleme sotrinja jonë, të të nëshme, pra në forma të ndryshme, prandaj gjitha këto e bëjnë këtë kategori shoqëri kandidat potencial që ne të mirimë me të. Të flasim për të të të të të e, përhapim udhëzimet e pejgamberit sa o sërë me kështë të më mëralë. Problemet e njësa në të ndryshme të nërruar lezër dhe motra, dhe onë nuk do atë të të lasë për problemet, përshka këse është tim në vete, mirë po kër është studiu e, kjo fazë e jetës njëriut, e, shkenstar dhe studiu të ndryshme kanalën për fundim, se kjo pjesë jetës i ka veqërit e veta, si kurse gjithdo fazë jetës, për njëri kër është f veqohet me to, nuk ka sikur se i madhe. Kur është moshë në adroshjente i ka të veqyri, specifika. Po adhe kur kalon moshë në adroshjente, pasaj kalon të aerinia, e a dirë të pjekuria, cësë la fazë jetës i ka të veqyri të veta. E kjo fazë e jetës të ndërruar lëzër, veqohet me disa specifika, në nëndërtu për shambull, fuqia dhe energjian. Në, në zakonisht, këtu është aja aja, aja aja forca që shtujmë pun për para dhe, dhe shudzimi maksimal i kapazitëve këto është, që ka përsham u are ka i bënë në ufëll, që fari tha për e ka mësër? Eh, të shakon i ri, me të një mu, për ta është e mplak, do në smoj me ta gjitë krahone, nësikur se rinja. Në, Potenciali i forë, i fuqiz dhe i nikimet është kryesisht në këtë, në këtë fazë. Dhe në këtë fazë, dhe, dhe zërë, prej veqërive që është, kjo së po është e metë po realitetë,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 ë pjesa e jetës është edhe domthonë ballavëçimi pak më i theksuar madje më i theksuar me epshin se ç'është në fazat e tjera të jetës. Por para adoleshencës nuk është ballavëçimi me epshin, dinim këtë mësforësh tek rinia. Po edhe më vonë, pas 40 viteve, fillon tash domthonë të marr ndikimin e epshit në një formë tjetër, jo sikurse është në moshën e re, do nga mosha 17-18 deri në moshën, po them ofertë 30-tëve. Andaj gjitha këto no janë ato që, domthonë, e bën këtë temë të rëndësishme, edhe në kuptimin e rinisë, po janë këto veçoritë që i ka specifikave, po edhe në aspektin e përgjithshëm që ballafaqohet me to. Dhe për sa më hi edhe diçka tek aspektet praktike të udhëzimeve të pejgamberit sa selam të 1200 kur bisedojnë për problemet me tërin kurrim shumë, nuk ka ndonjëri që nuk ka probleme, nuk ballafaqohet me sfidat e caktuara. Mirë, po Problemet që shfaqen zakonisht për mua janë probleme. Jo jo problemet që ato janë, por ato problemet që përmanen në linja zakonisht është problem që ato punojnë për maren ato. Jo vet problemet, po vetë problemet, por vetë përmanja e problemeve është problem. Pse, për shembull kur një ri, do të them, problemi i tij jetësor, ëh, dhe dhe dhe dhe, dhe, dhe sfida më e madhe e tij është për shembull diçka që nuk te kanë dhënë dimensionin e materialit tek sot dunia, po. Un problemi tjetër është edhe ai që zakonisht i bën teleshë probleme, po edhe e mbushtas mbramësit kanë rritur këtë sfidave kryesisht për shembull diçka që ka të bëjë me një ndërveçje bote. Për shembull çështja e punësimit apo edhe kjo problema nuk nuk nuk, nuk munduna ja ja ja më me huket problemin. Për shembull çështja e martesës, çështja e të ardhmës, banimit, ekse më radh. Domthonjë çështja e hyrave të mjaftueshme akoma e pos, për shembull e pos në kartë mirëmani telefona, akoma u më donë edhikon me me marr pushime ekse më radh. Don probleme që s'ka në natyrë atëso hala më banale, se domthonjë se këto s'jan banale, por diçka janë me të vërtetë për mua banale, por s'ka për juve, kur problemi i tihetosur është për shemb i ndalet me ndonjë çështje sportive të ndonjë grupi caktuar të futbollit ose çfarë diuni çfarë disiplinë caktuar sportive, apo për shemb ajë që ka të bëjë me me teknologjin, për shembse çish më më mut më bë, ke të losh ne kaç mund të buni tash ti ke dal telefon i ri çish më bë, këto sillet kët energji të kapaciteti që ju fłosin për të ne, por na më u der dhe më u shpenzu në këto tema që realisht shumë vetë rregullohen me caktimin e Allahut e do të tjera bën edhe patojëta krejt e kështë një më rada afta. Prandaj ne po kërkojmë një rini që do të thonë i ka këto probleme, patyshim dhe nuk mundam i mohu dhe mirë me këto probleme dhe ne duhet më vonë këto probleme. Por kërkojmë një që të kanë këtë dimëzë material, apo hy pak më lart. Po më lanë një rini që bën ndryshime një iniciativë e cila e cila udhheq karavanën e shëshëris, lën gjuhën pa shlyeshmën e shëshëris. Ne kërkojmë një iniciativë e cila realisht nuk është nuk është thjesht numër apo në statistikat e numrit të banorëve, por është një faktor i lënçshëm çdo individ për juve. Apo jo vetëm në rëndë të shëshëris vet ku jeton, por edhe pse ju jashtë vanit vet. A është kë e mundsh me postë të mundshme? Diku çdo kusht në formë vetë, çdo kusht në profilin e vet. E po çka ka nevojë kërini? Ka nevojë të organizoheshi duhet, të udhëhiqet si duhet, të motivohet, të educohet, të orientuohet si duhet. E në këtë aspekt më mirë dhe më përshtatshëm se ushimet e pejgamberit, sado nuk mund të gjejmë. Prandaj mendoj që gjithë këtu janë bërë bashkë dhe këtë temë bën shumë interesante për ne besonte. Dhe të mirë me të sotët edhe më tepër, gjasë këtu është fillimi i trajtimit ndërsa trajtimi praktik dhe real vazhdon pas daljes këtu nga këto xhami. Ta përmarrim fundisë nga, për nga veçoritë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 Një këtë rast, Ibn Abbas, asë i rrisu kënë, ka që i fmi, nuk ka arritë, ende me kënë i rrisu. Mirë për po pejgameri së salën, në mënë një ka uzime të mëdaj e më për jetër, në nga se ti kime hi njëtë, po he në një mejdan që ka gjithë qëka atë, loj lej sfide, loj lej zëri dekurajus, trishtuës, friksuës, ka gjithë qëka, ka zhvenduese të loj lejshme, andaj po të i japë disa uzime të sektor që të majnë stabil, të Qoftë përshëndetje, bën ndërime të caktuara me orientimin karrierë, më mësuq si më orientojm karrierë. Pegem asoj ka orientuoni një të vërgjën karrierë. I bënia babën radhiyallahu ta'ala anhu, duke i thënë ihfadhillaha yahfadhuka. Apo ruaje Allahun, trun Allahu ty. Domethënë, let jet ambicie të Allahu më rruaj. Kjo është bëgja ambicie e madhe. Jo më rruaj për shkakun diçka të caktuar së buret nga se Allahu ti rruan ato. Prandaj, të jet në në në në në ambicies të tua, të jet në, në në formimin tënd, brenga jote të se a kime ru të laun të bare kohetala. Si kime jabon me zhutin gjë legjena ali huave. Dhe ka shikësaj, pega masëm, jo vetëm që i bënë ambasin e u dhëzaj, që të kujdes për këtë dimenzion, mi përnën tjetër të edhe i mkura jaj, që të esë për para nga se e ke rrugën e hapur, rrugën e ketë hapur, që fa më një e ke rrugën e hapur, i tha pega mirë, dhe dhese, në qoftëse, njerëz e gjinnë bëhen bashk, Apo, me të bëdëm diqka, nuk kanë mësi me të bëdëm pa saka sa, këtë këtu Allah o gjellë le uala. Aja Allah që po të mblidhë me të, pa tesë bënë kur gjëheqë, asë në ndryshem, asë negativ, asë pozitiv, nuk ndonë këtë jetë. Para nuk kërë ideal i dhjali, ri, për shambull, një fmi tash pjekët me këto kuptime, pjekët me këtë bindje, me këtë stabilitet, me këtë pjekuri, dhe a eqë për para, a i merë sebebet, a i merë masë dhura, eqë, mirë pa, po, çfarë të penguese çfarë lo sfida çka të njerëz bashkë mbuajnë se nuk kanë menduar pas atë që Allah xhelaluh ka caktu. Prandaj është një përgatitje aq tash më madhe për me u kryesh në rrugë të jetës, të mballojmë me doll të jetës këtë merat. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Ibni Abbas e kështu është e ekselente që, thonë, ruaje Zotin të bare Nëse Allah në run, Allah o të baje kota. Nëse Allahun e ruan, Allahu të ruan ty. Nëse ke arrit Allahun më kënaqsh, keti ke, ke arrit. Andaj prjeti të thosni Allahu xhelaluh. Sa ajo është më e rëndalti. Ajo është më kryesor për të ndërtuar. Tierat pa stall, askush në dunja si ka pasë të gjitha. Te vozër, e kam përmend disa një rregull. E, ç'rregull thotë shto? Nuk ka njeri në dunja që ka ardh. Nuk ka njeri në dunja që ka ardh e që nuk ka pasë korqe. S'ka. Nuk ka mundsi. A ka më dikush ka në dunja mas ka korqe? S'ka. ska. Mjafton që ka jetën. Bom. Apo, mjafton që ekziston. Ka. E ka e ka oksigjenin që e thith, e ka ujin që e pin. Nuk ka pasë korqe. Andaj qdo kur që në këtë dunjo vjen, diqka ka e diqka s'ka. Apo. Dhe nomen tjetër, nuk ka njërin dunjo që, që i ka arre që i ka krejtë. S'ka. Andaj dunjoja është mes kësaj, dikush ka diqka e dikush nuk ka diqka. Dikush ka ma shumë diqka, dikush ka ma pak diqka. Mirë, po këtët pasaj, dalojnë gjëratë. Ndërsa, ajo që, dhe më thonë, është më erëncishme, e kia se kia është zote gjëllë gjëllë. Që ka më erënc Aki Allahu jallahu ala se ki. Nëse Allahu në ki, Allah ki krij tet pastaj kompenzoon. Çdo humbje në dunja kompenzohet. Kalon jeta. Njerëz kanë jetuar edhe pa wireless, edhe kanë jetuar. Njerëz kanë jetuar jetu, jetu, në zot pa telefon. Jetojnë. Mund të jetë të pakëfsir, po jeton njëri. A ka njëri që jeton pakar? Jeton. Ka njëri që nuk ka shpinë të më qiro, ka njëri. Po koda që ka pallat, koda kështu. Amba a ka njëri që jeton i smut. Tan jeta është i smut. Ka smut edhe ka kështu. A ka dikush që jeton pa fëmijë? Ka dikush ka ka fëmijë? Apo a jeni çu do të dë ndonjë? Prandaj me gjithku diçka kur i mungon ka mundsi lumturime jetë me atë që e ka, duke e zënë me atë që nuk e ka. Kështu të bëhet një formë menaxhimi i jetës e mund të shpëshkëpun. Mirë po, nëse Allahu sot me çka kompenzohet. Atë at, në zemër të në kurrë zoti xhelalule, me çka kemi në zonën në kurgjë. Në komunat, nga se në zemër është një hapësirë, në zot, në motra që nuk mbushët, ajo ndrysh e pas mallonxhë lavala. S'ka mundsi. Nuk mund me kurxha. Krej dunion me ader zamrës, nuk e mund vëmë zot xelor. Ë pa mundshmërt. Të kishje për shembull zbet në nivel më poshtë. A ka mundsi për shembull dikush më ta zvesuon nonën ose babën? Mundet për shembull njëri njëri me, me, me tuhet pa ta vazhdan, ama me ta zvesuam unët. S'munet atë vallë. Nuk zanëson print ta. Ose në i prindëçi ka vdekni fëmia për shembull. Këj duniom me jap. Ajecaj po sabër. Vetëm mirë po. Me i thon, ata ka zaventucci i korab. Do sth edhe masa ti fmijë të vdekur. Vet fmi i Allahu më jallon. Prapa që ka dek e ka vendin vet apo. Kë po gjith prindit të cil kush e ka vendin në vet apo. Don fmiërt te ke unë ti ka kompenzuar me tjetër megjithatë jet zgrastinave. E nëse me kriesa nuk mund të bën kompenzime dhe dhe mbushje të pra çka të merre me vallon jet në vula dajë qoftë pegamë apo po soni binja bosa, ne sotë jeta me pas kuptim, nukunë mbushur. Dhe me i menaxhu edhe ato që i ki, edhe ato që si ki, rujë zotën xhallahu ala. Dhe në këtro kimë pas probleme. Kë apo sotë loja, mirë po nëse i ridur me Allah xhallahu ala, edhe nëse aleanc bojnë, kë nuk ndodh më buk kështu. Ka mundsi, po nëse ndodh aleanc më po për sherr, gjithë njerëzit nuk kanë mundsi të mund me të bë dot. Pas nuk ka mundsi me të bë dot. Ja është preksila që pegamosëm për shembull për vëzë, japta njerëzve të rinjve, a është për shembull ajo porosia që ka pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Abdullah ibn Amr ibn Asit. Ai ishte i ri dhe ishte u frikë ekësmartu ban me grujt hardet, mir pa ai, si bën të pëshpërij gruja në katrast. I bën të pëshpërijë udhurimi i bandetit. Edhe ka ardë Amr ibn Asit që jallë me vizitu dhe e ka pyet gruan Si që ne puntojmë, kohë migrosht. Po kë djalët si shkon lazem për grup. Nga saj natën fala ditën na xheranofton. E çortoi babaiti shumë. Ma dihet çaj tek pengëmeri sa sa si më kuzinë rasti. Dhe pega më së këshillante, e marrë bash. Mos e shtoka, bon e kët shtot. Pse? Që ti i ri, ti i ri tash ki fuqi, ki energji, i ke ka put me eufori. Mir po, jeta është e gat. Nuk mund me ju kët deri von, ti sa bënësh, për shembull, ama nëse për shembull Qa kema po kërë vinë fëmija, vinë obligimet, që që kema në gjuë? Ne prej të ashtë ti, të honë njekë e mesatarën, bëhu gjithmonë i matërë, bëhu nëmonë praktikë, real, mjetën tonë. E pësë në, është, nëse këshumë pasë në ujë, dikon me e balansu, kështë me qemë e të kundërë të në Amrë, Allah i më nëmërë i benasë të të të balansu, badet, të. Nështë, amër, të, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t e ka gjizur me kapacitet maksimal thashë so ka bue veprime për ti asoj që është kërku fetarisht apo ne kërkojmë që atë potencial që ka i riu ja bi pak më shumë ndolla ja i pak më shumë më ne është është më e, e, e me vërtet me për këtë që ardhi që ndoshta pazarion fetar Mehmet te pesë vaktet apo me Mehmet te xhumaja apo përhamull me me me Mehmet për shkak të puntë që që janë harama të mëdhaja që ti betejën me kënave ato duhet mi kry nadun e pos betejën tonë të punt tash Ma ma ma ma ni ni ni vi ma poshtë. Apo betejë ani 30 me kontoshti apo fona gjysura nota apo nior. Apo lezi ka dy gjysa kurona pas. Beteja ose bashamu. Apo lezi kaç libra apo apo bëj kaç punë. Donë jo me konë, jo me ditë kon pusho që në rrugë kam. Këta është mirë, apo domthon ku sot e ka kapacitet, ku sot e ka energjia. Andaj pegameli son salem emir kuptante energjinë e rinis dhe e menaxonte. Nëse tepër e, e balanconte, po nëse pak e shtonte. Sikur se e, është rasi me Abdullah ibn Ameri, thët ibn Ameri ka qenë i riaj? Shumë i rio, ku e ibn Ameri ahtë. E endë në moshën, madhore do mundë, co ka hi në shtapëtën. Iri shumë. Shpeshtër pe kema, i gemeshtër, ma sabahot, i komentën të ndrath. Se ka ditë mi komentu. Edhe ibn Ameri, kër e ka një, të i komentuon, e ka po të i këshonë, ka honë, kën pa honë është të jera, ka honë, kjo është komentij Ebnul Miri seismika ka qyrë specshion në vendin e vet Pegamarsav. Ka pa po çef në pondë se ka pa çef në vet zaba. Po si po ka i ondrava? Po. Ën i di ka po në ondra. Po. E ka po ondër, po vet është një kushtimi thon Pegamarsav kur i ri. Ai ka vonë me të Hafsës. Do i mohosre ku poçi në ondër vetë Pegamberin Çao Bianka. Ka po në ondër që kan kop me lëkët e kan afru kaqë po po. në me posa kan gjujtava. Do kuptim po ka ka, ka tregu at aspektin pozitiv të. Shikoj ku është vani po ti ski me kon këto. Dhe Hafse, e ka thonë ojder, e ka pa një ndër, për qërë ka komentin? Nga dintë ku dhëmë nga më lodhe me këtë ndërë, që a mi thonë? Atër e ka thonë, pegamberi, djali mirë është të bdullahu, veç e dhe pak ma fort në atër nga fada. Këto ja ka shtu këtë t'ina, t'i miri e, për po, jetë miri, shtë e ka pak se, ki fuqiti, ki energji, vjen kua kërë ku shkonë tu? tu tani tu esbi tu te ngrit di ku t'i. Po domonje pegamosh i jap udhimet e duhur për menaxhim të kapacitetit të energjisë të forcës. Ku e ka? Unë e mora shamu na mozen. Ja tet ky shemb pastaj përkëti jetën tonë. Apo, mos u mjafta, mos u mjafta me pak. Mir po tiki kapacitet shumë më vo. Dhe udhimet e pegamosh janë në kët në kët drejtë më këtu. Gjithashtu për prej, prej, uh, për uh udhimet pegamosh për një shtadë se pegamosh u u u u, u, u japte uh, përgjësi rinisë. Edhem sa tojësh prezit moja, megjithat peqëmosi i besonte. Na duhet më mësu të riu sot me bë parulësi. Nga se kam frikën vëzë se rale sht ndoshta ndoshta mënyra e jetës që shpreh atoim, nosa kanë edhe jo fort ne pa po, selhamlas, kemi një problem të madh, ne na tash kemi shumë për pamull, uh unë më në para luftës për shkak të shku në shkollë, ka dhomë sh në shkollë tash pas luftës në shkollë, apo. Se për para i ri u konë po rrdo me di shmehije, me, me, me dozë, në përshpija, në për të lashe. Në vetë vet pushtu se të ka botë pjeku në të për. I ke pas 15, po këtë ditë shumë bëjgit do sene, sa se kanë këtë të lashe e rrinia, se kanë këtë probleme. Për jamull, shumë gjitha kanë që një pak më nëryshe për para. Për. Nështë ta rëthanat, sprot, kanë pjekë pak më shpej se që duhet. Jë morë me dëpu pak më te për se që ki nevoj ti ka ndrroto për disi pak më tepër hise se se që ndoshta ti ke pomzuar i bord, por ka ndrro hise kështu më rrod. Sot më thënë që nuk ka asnjë situatë me një aspekt të sj pozitivë, por me një aspekt që mund të kono negative. Nga se është një vlastim që ka mundësi mo hakmorë të armën. Atë kanë nevojë që me barësi. Shi ka pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të, a do të arrasa që ne i dim, por duhet me me me me, me, me, me, me, me in kuadrujë tanton. Për shembull, pejgamberi sallallahu alajhi medinë pak para se më vdek Thon, e organizoj një ushtri për mëmbrojt nga superfuqia botës në atë kohë, rëmakët, nga sa ta provokanin vazhdimisht pejgamberin s.a.s. nga të smonin, rëzikanin, ta i kishtë nevoj që të merë të hapat e dur për mëmbrojt. Nga organizoj një ushtrit fuqeshme, kën e boni në kryet e ushtrisë. Osami i bënzejtir, halat të të të vetë nuk i ka pasë, atë një që ka të me thonë. Ushtarit të ikonë Amrë B'l-Khattabi dhe kuruniz Usame ibn Zedi, hala pa dal mir larg në rrugë të mërzut, ka lajmë se ka vdekë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kur ka ardhën atë punë që ka nis pejgamberi, unë nuk mundam me dal. Neso uta, e ka nis. Mir po, para ona Usame ka qenë hipur në kale e Ubekri, ja ka ka frejt, respekt, ti të, të ka caktuar pejgamberin ti i madh, 18 vjet. Edhe i ka thonë, neso atje ku të ka nis pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Me që një kërkesh e këmë, e Bubekri në këtë, në këtë rast i ka pas, në më hon i ka pas 16 vjetë. 16 vjetë! E Usami më ditë i ka pas 18 vjetë. Mirë po, skatim nëse, nëse dikush e meritan dhe e ka këtë pozitë. Pasaj vjetë nuk kjo me nënësi pasaj shumë po. Du të më respektu kapaciteti, më respektu profesionalizme, du të më respektu, më respektu, më respektu uh, kvaliteti. Nëso Moshe e ka veneve të kër respektuat. Por në rast e zaktume du të më respektu kësh aspekti profesionali. Aspekt i, i, i privis dhe aspekt i, i, i aftësis. Në në në kështë i kamësu i pejga mirë i sotësënër. Para për e eman frejtë usajnëm i bëzërit. Edhe po e dhe të në falin. Tash kena bëngi punë të noja. A ki mundësime që o merin në malëshua, se në vyjnë atëmë. So, o meri i ka dashtë i e rdaashtë dhe uvekretë. Se për me stabilur situaten pak me e allonëtash, ka dhe këpër pejga me sotësënër, nuk, nuk është bështë situatë të rej E i duot Omeri, apo maliron Omerin apo? Çfarë çfarë mohabetë me djalët e 18 vjeç? Por thamun, po për gjërat të moja, për udhëtin e shtetit, jo për modhëshni, ni ni ni loja ni familje. Pun, noja. Andaj, në familje, punë moja. Prandaj, pegamë e ka bësu ushtajmësinë këtu punën. Kur e ka shkuën në dinë, para se më ush për ngulmi an drejt terrenin pegamë të sapo. Pa të so ka qenë vendimtarë shpërngula pegamë të sapo. Një nga zhvillimet më të rëndësishme në biografinë e Pekamës së Hëjëritit. Kurs për ul, Medinë. Kush ja ka rregulluar treni Medinë? Musab ibn Omer. I riu ku? U konsumiri. Është Musab ibn Omer kur ka shkuar në, në Medinë si ka kaluar 20 vjet. I riu ku jonë? Pas 21-22. I ri shumë. Çfarë punë e ka bërë Musab ibn Omer në Medinë atë zonë? Pranë, ka pas punë me me njerëz bajgë problematik, ata kanë cin 3 madh gjuxëmshë me përvoje, tash ti me ta me biseduam, me hië dialog, e mi zbutemi, mi qetësohemi, i bindesh punë e madhe. Epo, e ka përgatitur përgjysmën. Qon ti për të gjithë shkopën. Një men konë ka thonë një men. Një men problemun ku halo problemin e ymeri. Sepse ti ka postelë e ahli kitab, ka postë, krishterë, ka postë, hebrej, ata kanë një fin. Skemojt bashkë atë kallamësh ku më koti derës për fat hyne. Ata ka ditë kush on uja çme Musa alaihi selam, nukon me lat. Konë ka thonë një men. Muadhi min Xibil. Iri kon. Te Muadhi ka vdek, Muadhi ka vdek në uh, period në Omer radhiyallahu. I ka postë të drejti. Kur ka vdik, do. e sa i ka pasi, kër e ka qënë për e ka qënë një men? Si ka pasi 24-25 vjeta. E ka qënë një men? Ka në shka dhe para që kim e thirë është kjo, kjo, kjo. Aja ka jep dhe i rot? Hec! Aja ka jep përresi për e kam veri, së salem. Pa da i vëri, mosin ka përresia. Merë përresin e duhur. Mosmërë që ka nuk takon. Mi pa ka shumë që takoni që si kemi marë të përresi. Në formatë ndryshme. Mer sikosi që kanë argupë pengëmbërsëson me me me përsërip. Ë ë ë gjithashtu të prej asaj që pengëmbërsëson për jamë dik ka pardur është edhe në luftën e ndekut ka qenë situatë vështirë. Von kanë qenë të rthuar nga gjithë anët dhe ka qenë situatë problematike. I erdhash pengëmbërsëson me çudi këto në më larg atje. Çka po ndodh në pjesën e armikut atje? Organizimi, sa numri ty në kush ka or, shumë gjëra që janë më rëndsi. Dhe pengëmbërsëson ka çuho vdhën atje. Detyrshëm vërtet me çuti mesën tyne mor. Mirpo, çka kur i pun. Me reperësi dhe atë. Peqënd me Kapos, edhe e dinim punë me Hebrejnë në Medinë. Dhe ka pas për tyne që shpresh edhe e ka mashtruar pejgamberin sallallahu alajhi. Kapos, pse? Domthonë, për shkak se pejgamberi s'e ka njohur leximin e tyne. A s'e kanë as vetë leximin apo? Dhe në disa shkime ka qenë por shumë këto, por shumë këto. Edhe ka ne ka mashtruar Qandon pegamëshum zejë ditë kanë, mësojë ç'i djuat e shkrimit se po na duhet dikush atë, por dy javë ka mbyllur. Edhe as po përthyesë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Mundje, çfarë çfarë dëmund, çfarë ambicie çfarë vullneti. Krye që pun po mduhet. E sa kohë është një ton për shembull të zgjasin që kanë mundsi për shembull dash që nuk na duhet mirë me me këtë për dur. Për vanin ton, për popullin ton. Çfarë çfarë shtegu ke marr më ruit, te më thon që çto piksojën as hën kurkosh inshallah. Ktu unë kamëruj ç't van. Ktu unë kamëruj ç't popo. Jo jo vajë kuptim të të Spo, ta aspektin e agresionit ushtarak, po thomaç këtu hapton. Po ka agresion në forma të shumta, agresion moral, agresion social, agresion ekonomik, agresion për shembull intelektual të mendimeve, të filozofive, të shumta që mund rëd, më në që të më na hart për shembull, më na prish, më na rënë, më na shkaturinin. Cili është tek e marr me lut, mund të të one për kryopë. Se ju gjithkusht mund të bë. Në kjo është eria që peqosh dhe ka dash. E ka formuar. Ja jo ka pasur prezencë, ti e shkoku kur jeton. Edhe rrecito. Po jo kanë bëra mendos që ka shtigje caktuar si të caktuara si si merr kërkosh. Po edhe kur i merr të dish më sku ti më mohën më të se e, është liga po tani është po më kanë shku. Rrecat ty ku të shbesuç aty rëptan. Po më nei jo kuptim ndoshta organizativ me kush, me do mu së për më çu dikush, më po mos po më kërkosh më sku. Po un kuptim edhe të vetë dijes të përgjithësisë më mor përgjithësisë i, i kanë ngarku përgambëres sallallahu akbar. Për gamberi, sa të dhasim gjem të uzimën të pegon për një. Po më nei po kanëën por asta pëso më tregu shembuj çfarë njëje ka kërkuar pejgamberi sazon. Një të edukuar, të orientuar në më mësimet e duhur, një që ambis ti kohë tek Allahu le uala, të ka lënë çdo dimëzion material. Një e cila e cila bardh përsëri e gatshme me ndaj të shtegun e caktuar. Dhe me, edhe më vet fliu nëse ka nevojë. Çdo aspekt, jo vetëm shpirt, vetë spiri më dhon, po gjithçka që duhet me, me vet lund kuptim të kohës, të të të të se rifiz është angazhimore. Por më lut, rolën duhet një debat. Këtë njerë ka dhënë pejgamasë. Ju rritë të gjumit, ju rritë të lojërave, ju ju edh të vlastuar, ju rritë të të të të, të jerave banale të caktuar të kësaj dhunja. Jo kështu. I dërguar dot njëri të formuar, fuqishme, stabile. Tamam, Qysh Allahu Xhelalu ala e ka bënë ju në këtë fazë të jetës. Për saqë gjem 60 akuzimet e pejgamasë punësh edhe, domethënë udhëzime për kontrollin ndaj epshit. Das nuk e kosh lart Përshëndetje, përshëojmë, sonje është martu, shumë, ma pa, martis, të martuar, po është let. pa problem. Po edhe edhe me martesë mund të jetë të vështirë në rrethana që ne ne po jetojmë. Në punë ku është, në rrugë ku është, mund të ketë provokime, angazhime të ndryshme a kështu me radhë, nuk është lehtë. Po edhe edhe edhe këti aspekti pengon uh, uh, uh, sikur ja, vë të vërmë anjë dhe rëndësitë më shumë, të lëvizimet e tij. Përshëndetje, dini, ë ë ë O Allah, në shoqëti i suri Yusuf, me aftësuri e Yusuf, më shkambull, të farë rrethana ku në Yusuf alayhi salam. That askosh mustats ayu ko peganbar Gasa, nëse kështu them, ajo kom pejgamber, ne atë e përgatitëm thersisht një sure nga Kurani. E the çka li sure Yusufun Kur'an, në sa ajo kom pejgamber, so po më ne ka thau Allah o që pejgamber ka mjaftu në rreth në Kur'an me ka thau. Yusuf u koni Yusuf në pejgamber chat, ama një sure apshem në ka thau një sure. Me gjitha detajet e saj, shpjegimet përfarë syë, vetë çajcet modeli i on, tiç shem dyra jon. Dhe na e kom na e krumi 30 cilë ne ka Yusufin Shemull alayhi salatu wasalam. Të ditë Muhammed A.S. i ka thonë, këti triut, i ka thonë Allahu Gjallahu Ala, dhe muhon, i quditët që ndrushëmërisë mëraltë një triutë. Jo, që dhja së kërës të tra, mënë këpësim, më kënaqët Allahu Gjallahu Gjallahu A.S. Gëzot Allahu Gjallahu Ala, kun njëri me gjitha sprova dhe provokime që i ka, jetë stabil. Anë është efeçantë, që ka e nëkuraju. Pastaj, ju ka thonë pegabarsëm, zidhin, jama ështër e shqebab, o ju të ri me njësë të tha amin këmull bëhet të fëllet të zëvëgjë, kush me ka mundësi, mundësi materiale, është ndërëtsore, kështë të më radhë, letë martot, nëse kjo përte është rojtje e moralit të ti, dhe është nëndim për u një shikimit të ti, e njëse nuk ka mundësi, atërë a gjëra, a gjëra, dëmë, nga se a gjërimi e then e epshin, e mon kontrol, përndaj, këtu udhëzimet për e kamërë epshin është është më mendikim dhe më vërshuas se në fazet e tjera të, të jetës. Ma dhja e, e mirëkuptante kur vërshan të epshte njëri, e këmirëkuptante, dhe japë të uzimet e duran qëtësi dhe maturi. Përshama dërinja të rasin kur ka ardhë në ndajtë pegamerit, ndajtë ka qenë, dhe një djolleri ka dhonoj dërgore laot, i edhe në lifi zina, oj dërgore laot, a mja pleje që, në bëjë më ardhënë një jashtë mërtësore. Sëjë martu, nuk kom mundë si më martu, së përgjej, mirë po, nuk kom mundë si me përmojt epshim. Atër përgjë më ardhënë, përshambull, e mirë kuptaj. Mirë po, nuk e la në këtë, në këtë, do më thonë, dorëzim të ti kërsh i epshit, por jadha u zime të duhra. Dhe im dihmoj me e kalu epshim. Andaj e tha, ti që po e kërkon këtë me ebo, a no, je në bin me me ndonjë nga familjarët u japmëni për pra, motrën, nënën, tha jo ja arsul, jo arsul, normal se kushtragoni menjëz, tha ah sigurisht ti s'ke çef, apo dikush, artisti s'kan çef çështën, sepse edhe ajo që ti do me kërku, edhe unë me ku bija dikujt, motrën dikujt, gruan dikujt, aq më pravoj, thonë përmes ia dha udhëzimet këtij djali që përmes aspektit racional me imponohet aspektin e fsharak. Don i thajë ja i forç besimit ton jepi forës mendës të tëne, e më poshtë epshin tëndë. Dhe një argument që e dhe ishte e mjaftushme që, ajo, ajo, ajo ana racionale, apo të aktivizot, dhe që epshit ashtë jetë në në kontrol. Njerë ka njerë të në nëzër, kur njerë pushtot nga epshin, do, kur njerë pushtot nga epshin, pushtimi epshit e pushen funksionimin e mendës e logikës. Dhe me, me funksionu mendës logikë e logikës njerët, nuk bëhet pasus e epshit. Nga se logika, e mësën njërën si me e shqyzoj epshin, po jo që është me e ndjek epshin. Vejshë mëmenin kërë përërashtot nga kombinimi besimi, edhe logjika dhe arsuja, atër vjën shprej e kësh epshin. A në pegambarësëm i dha argument logjek të shëndosh, që fuqyzoje dhe më donën logjika në tënde që të në poshtat epshet apo të futat në kontrolët. Pra në daj u zem i të i përdejt dhe kujdesit i kështu i tha pegambarë i sallam Pastaj pejgamberi sa thonë, vazhdim, vazhdim, se për kujdesneti jep ti edhe udhëzime të tjera praktike për të rin në rrafnë e epshit. Për shembull, tha pejgamberi sa thonë, shtat vet do të jenë në hënën e Allahut, atë ditë kur nuk hahet apo sihet Allahu që laxhallut. Dhe më ne kjo është privilegjim, njërë në në mundimin gazab të gjykimit, ndatikus i privilegjuar në hënën e Zotit. Kush janë këta? I përmajnë shtat E shinisë shumë pite mund të jenë treta. Shumë pite mund të jenë treta. Po në vogjanti i përmendni shabun. Tani djal i ri, një djal i ri që zamrën e korde për jamin. Ai ai ai turë ka ai ai turë ka zam, ai turë ka manden. Sikur si i tha ti i ibnja vasit, rui Allah xhel da wala. Kjo, Kjo aportimën e si? Kjo ndihmon pasaj zamrës tek ku është? Nëse zamra jonë çarkulën për vante i pshit. Sko çore pasaj pa ia prut balon atij pshë branave të vetë. Ema kur zambra, çati kur zambra çati është forca, çati është dikimi, çati është vendimtarja, për gjithçka. Andaj akina akina zambra në dor. Tha 7 vet kanë mekon në ninën e Allahut atë ditë kur s'ka jetë teposjes atij. Një ndërtast i riu që zambra ka të lidhë për xhamin. Do të thonë, çka i bën të lidhë për xhamin? Ai del me trup njët, punar, në jet, punon, angazhohet, ama zambran këtu e ka, menin këtu e ka. Qase, këtu është vëni inspirimin e ti, këtu është Këtu është me i dani i, i, i kontributit i e kështu mërodhë. Jo në kuptive që më u falë, po në kuptim të asoj që eruan e mbron. A ka, a ka ven më i sigur dhe më i suksesmë që mbron nga epshi, se sot gjamia? Nuk ka. Nuk ka. A ka ven këti imunizosh dhe bësh i fort, që me i dalë për balë të gjitha së mund e vëshëshqit, se sot gjamia? Nuk ka. Van më imil pulmon rehabilitu edhe nga substancat narkotike. Edhe nga rrugët e xija nuk kase kurse kjo aftë. Sa njerëz shpenzojnë për shkak më u rehabilitu në në institutet të caktuara për rehabilitim. A ka sukses? A ka sukses? Rehabilitimi promovi prodhsimum i, i përkashëm. Mi po ka plot që on penduën artu ka marr fund kjo puna po. Këtu është rehabilitu, nëse si është rehabilitu. Është rehabilitu në Kur'an, në Permant Allah xhallahu ala. Pra kyri këtu ka zemër. Këtu është i lidhur. Ata peqoso tha, lidhë zamrën këtu, le pas të pastaj kimi menaxhiment i jetë sot. Pozime. Ku e ke i zamrën tonë? Ku është zamra ojta? Ku është mendimi yt? Ku, ku, ku është ku është ku është orientimi të kajën? Këhmerën si të mos rrosh. Ata peqoso tha, zamrën këtu li. Dil tani me kom me durr, dil me çka dush. Nuk do të ndom pastaj. Me sa që po atë na publota në fjal, njëri shem me men. Unë më të kaloni para syve, për pa sa çaj. Ju ti ju ti e vërbnuati por vëmendje nuk kësht aty. Prandaj syri kur s'ka vëmendje, nuk sheh. E po, një sikur se kia drëzëmra, dhe drëzëmra janë jami. Apo ti kalon nëpër rrug, ti shkon në punën e caktuar, mund të shohësh pa me të lëdhshme yorse, edhe në kuptim për shembull të një sekondë, po edhe në kuptim të begative të caktuara. Mirë, po nuk nuk nuk, nuk provokojnë din atmosferë, sommet pushu pse? Qëse zëmës di kontraton. Ai ai ai ai ai do të thonë ai ai, ai, ai, ai paisja që ndikohet për lëvizje s'është me vete. A ne marrati ja autor, marrati ja. Ai lën xhami, i tha because le le le, le zàmrm në në në në xhamin. Ja Gjithashtu preuzima që pegojmë som ja dha terren mështa më edhe të ndrohozën një aspekt tjetër mështa edhe në kros ose si e thash a, a, a, orientimi dhe edukimi dhe ngritja ambicieve dhe motivimeve që Allahu na kesh. Pastaj edhe çështja e përgjithësisë, çështja e epsit që sit menaxhohet kjo çmendur edhe pegosën bieltë në bjellë të vlerat e dura njërzurën zemët e një njëtriut. Që sot kemi krizë për vlera, përshamu të nëvëzër. Në këtë e dimë se turpi është vlerë. Por sa so ka prezencë si vlerë të krinja? Kri kri turpi, përshamu bujaria, sakrifica, lodhja, angazhimi, respekti e kështu më radha. U të regonë të pekonë të rinve se një djali ri, përshamu, me një vendë saktumë, e, e ka respektu në në vetë, dhe ku e ka një të Nëse të pegam asukafol shoguti për njëri të mirë, ky njerëz e ka pa pegamën e sasëm. Uvojësi të qarnit, uvojësi ka qenë i jëmërit. Ai se ka pa pegamën e sasëm. Ka, ka, ka jetuar në kohë të tipa se ka pa pegamën e sasëm. Pse? S'ka mund të marr më u taku nga e menjëmeri me pegamën e sasëm, pse non e ka pos smut. Duke gjis për nonën, i ka hub mundësia me pa Muhamedit, pranosh sallallahu alaihi wasallam. Mir po kët sakrificë e ti, të respektit kët vlerë të madhe që ky e ka punë në zemër vet, se ka u pallahu xhallallahu. Andaj ka thonë pegamën shoguti, a është një në menjëmen? Nëse ndodhme pojme e taku, kërkonin gjaj që të bën dua për juve nga sa ti dua si kthehen ata. Sa ka u palla xhallah xhallah, kët kët vlerë të respektit për ndonjë, jaqoj mezu Allahu te baraka. Sot po jam për çka praktisën prind. Për çka kthehet fjala, për gjëra thjeshta banale. Kush on gjen ti për shembull një mundsi kashmë dhjetësuar me e lon keç, për shkak se duhet me kon te kom te prindit për shembull. Kjo vlerë sot është humb. Allahu i ne moft. Çka kam e bapun? Duhet më dal, duhet më ec, duhet më shku. Madje ne është edhe edhe në shtëpi ime ta dukë banu, po për një çefsa këtu më dal jashtë me shok, se sune le një argtim për shkak kësë, argtim është më nëse mëson dashta, në minimum non ose babas punë që kanë ato. Andaj si vlerë respekti, karafa të ke thësh, ne jemi në krizë për respekt. Prandaj pegamerson e uzoën të rinjë, kujdes. Nga se që tu je këngritin, që tu je kërcitin, që tu je etan. Duke respektoju prindet, Allahu te cilu uthe jetës. Dhe edini rastin ata tre persona që kanë dalë mal edhe ka vënë në rshi. Për me u streu kanë iku në shpellë. Nga shiri i madh është rrokullisht një shkamb i madh nga maja malit e ajo ka mbyll derën e shpellës. Kan tentuar të dalë në formë ndryshme, tenta lëviz lëviz e pamundshme. Kur kanë pasur po që skorrët dalje me forcën e tyre, kanë vënë, po Allah, lewana, i kthemi Allahu që leuana, veçaje largon. E më çikamë drejtu Allahut Ton, po, i dhejtoj me Allahot se cili me njën nga veprat më shprezdhënse, se Allahna i ka pranua. Në një pun një që i ke bu, më të mirën që i ke bu. Që ata, ta është për dara, që për hirë të asoj Allahot gjenë lorë me ta që i udhën. I pari, dhe aje që i filloj, prozit të një vizicili ishte, aje që kanaj të natën kom, i lodhen, ka vrapu mas baktive, e mas punve të shpisa kësë më radhë, dhe e ka pas dhe akon dhe të parë që kanë pik nga çumtë kanë qenë pritësi. Pastaj u kap mi vë grua të tjera anëtarë të familjes. Nina të kërkon von nga se i kanik baktia tuaj mledh, ardh von prit kanonë flet. Kur ka kur ka pru çufta të anjum. Pa u msu kështu. Dhe kanë derën mëngjes më kom. Sëmos po çon just nota, po çon tash, po çon tash e nuk çon dorëtonë hum gjum se kanë tomëra, se kanë çumsin. Kanë derën mëngjes. Dhe ata i ngjujën gjum kur e kanë pa ten kom do kanaj. E kanë Zot, nëse kë çuditim këm gjithë notë ne kombo, për hir të tonën, na lëgo gurë nafë. Ka lëviz guri ofë. Ai që rezulton prit, ja lëviz dallo gurët e dunjos, shkëmbet e doshm lëvizin. Kur ti je i respektosh, kur ti prit dikimet vërtet që janë të lumtur me ty dhe zgushur me ty ofë. Prandaj, ai janë të lumtur me neve. Ai jemi ata që respektojmë këtë merë. Dhe kë të rritë do të pegamë të respektuheshme, ndaj pritëve, ndaj më të vjetrit. Erën delegacion tek pejgamberi sallallahu Por më pronu Islamën dhe për më shumë disa çështje të caktuan për për për fisin e tyre. Dhe filloi me fol njëri pe tyne. Edhe pse edhe ai dën të më fol. Çfarë do bëgon zon? Kë ka bir, thaj pe të vjetrën i hafton. Ata më madhin të klas njëra, ata pingon me ta ngojmë ty ata. Nëngase kur ka të vjetër respekt. Emson të më respekto u pejgamberi sallallahu alajhi. Pastaj dheni për shembull, vjen e sakrificës. Duhet të sakrifiku. Khabab ibn al-Rad Artëk pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe shpina ti e tij e tëra e hapur plagë dhe varr nga tortura e korreshëve të Mekës. Hirixës Akhabobi, iri, ai i ngjëjti Katrinat. Daj i thoi dregoj lutë Allahun që të marrin fund të torturave më. Çfarë tha pejgamberi? Ka pasur ajo që torturë më tepër, ka sëqëluar më shumë. Donë, ajo çkaio për kërkoni kokosto. Dhe gjithçka në këtë botë që kërkon kokosto të ngosur. Gjithçka. Po bash e kërkon me besim apo pa besim? Shihata që nuk kanë besim, por që kanë arrit diçka, se kanë arritu flajt, as tu net as përzgathësimi. Biografia e njerve të suksesshëm sot në botë që lexojmë, pa hindë për ndërtuar të emëluve. Lexoj që kanë bëvtur, është dorë me sakrificukë këtë me lon këtë. Do të thotë kanë punuar për miliona e vetë kanë e në çirapën përshapo. Ka një shumë se nuk kanë mungu për marrit diçka të mbarë me bota. Andaj këna mi për blerje në sakrificës, mundet, sa bërt. Sot për shembull mund me konjërim, të ko një rim përlimë të caktuar të bëj sabër, ai sabër. Po sabër ban. Ai sabër në kusht punë vogël. Nga se ka thënë pejgamberi sa selam, kujt i jesh dhënë sabër, i jesh dhënë një një, një begati e madhe. Ba sabër, sakrifikant u la dhu. A ne këto evdhira që kanëvojë me mbjell, bujarija, bujarija. Për shembull, Abdurrahim ibn Auf ra kompetringë. Edhe ku ka bujari aty. Ose ose bujari Uthman radiallahu ta'ala anhu, et e tjeret nga shokët e pejgamberit sasom. Anë e vlerat shumë ta, mshira, përshambo, rahmeti, e të ndryshme që kanë ujnë mobil në zamrët e gjithë venive, përvoj që anë ishte rinia që pofrasit për ta. Gjithashtu prej asaj që mund të përani është gjithashtu të fundit, është pejgamberit sasom në udhëzimin e ti dhe i tuarinis, të thot, e, e, e, e, i ndzista ata për kontribut dhe produktivitet me për diqka. Për shambull, thënë të minerasë me i gamë bërësëm, besimtari i fuqishëm është me i dashën të ka lau dhe me i dubeshëm se besimtari i dubeshëm. Edhepse, në dytë ko hajrë, këpallë që i ka imanë, ko hajrë, ama nëse shikotë kushën me i dashën të ka lau, o shë e i maj i fuqishëm. Në qëfar kupti me i fuqishëm? Në gjdo aspekt, në gjdo aspekt. Me i fuqishëm, ndije. Me i fuq Për sa mëse dy vëllazë, gje matli ose 3 ose 4 në tri, meponioni një është shumë profesional i teatrit, çka do të thotë që, që është më profesional, edën Allah më shumse këto që është më pak personal. Nëse çdo çdo çdo çdo vlerë shtesë që e ka dikush në dobitë e njerëzve, edën Allah më tepër. Allahu don ku të din më mirë. Sa më shumë din, Allahu don më tepër. Sa ma bon pun, ma mire, dhe, dhe ma ma më mirë bën punë, Allahu don më mirë, don më shumë punë. A ne krejtësisht bona produktiv. Dhe pastaj vazhdoi peqam sa më shumë. Dozë dikush ka më thënë ja Resulullah unë kisha bó unë isha munu me po i i kpute të gjitha rrugët e arsyetimit të panevojshëm dhe të pa arsyeshëm. Andaj tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam wasta'in billah wala ta'jaz. Ne Allahun mbështatu, kërkon mbrojtjen e tij, wala ta'jaz. Mos e boj paaft. Çaj beni paaft. Don sikimun sit tashkam do tashka dorzova, lepë. Boni mun sit. Boni mun sit, siki bani. Cili ka pas mundësit për njerëzve e që pasaj përzgacmi ka shudur. Shumë njerëzë si kam pasi, kam bomë të. Një bëni mundësit, mësut, dërzak ka shi situatës, ka shi dhe thonave. Për shambut, te kësha pasu në babën si filoni, së kamerën si se ki, etësle dhe pa ta. Për shambut, te kësha pasu në punë si që kjo, te kësha pasu këtë këtë këtë, lejkë të ti kësha pasu. Që ato që i ki për dëri, dhe bëti qëka dhe Qka pataj me këmë për gëmbërë? Bab s'ka pas, nën s'ka pas, para s'ka pas, kur në s'ka pas? A ma Allah e Allah ka përgjete, ka pojë gjithë s'ka për tër. Ndaj mundësh me këmë të qka. Dhe i që më së dërza, më së anka. Duhet, gjdo kësh për një, po për që a njështë të rinjët, nga fjallurit të rinjë me hje këtë fjallin ankes. Ska ankesa, s'ka klithje, s'ka viktimizim në Dora që jep edhe natë është të Allah medonë së dora që mërë. Këveq, jo në kuptim të parave, po gjithë shka. Për ndaj ajt që mësën dikon, o maj mirë sa ajt që është tukë mësu. A ndaj të të në mësën e për dikujna, po bënë që edhe ti, dikush për ti e me mësu. Bënë zingjirë në një haltë në zingjirë në mësimit dhe harit dhe përdërimit. Gjithashtu, pekamberi sëmë so të ndërën mëzër in dhe më të pegamës më mora abdest e pegamës para an tash ni iri me kon afër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam çfarë dëri çfarë privilegje i tha kërko diçka arabia tash kamund ja, ka më vonjë ka rasulullah më shkumset atje ti s'ta kthen fjalën përpara kamund a se xhi kthyë pegam për të më shkumset pegamën sallallahu alaihi wasallam ai kamund do bë kitpun ose ja rasulullah ti je ki Osmanin je ran etu vëstin pun se ka para po thon ose Ubekr kamund më thon kështu çfarë kështu I po, i kërshë mësu pejgash me konë, si përsa në fillim ato. Tha ja, Rasul Allah, unë e kërkaj që t'jam ofër t'i e në gjennetë. Kretë këtë dunjën e ka përcej, ku shkaj, sa so, so ka mujtë me qukëtë e me qukëtë e me qukëtë e t'i ka përcej. Unë tha, përdu me konë, es e lu ke mura, feka t'i ke fil gjennetë. Tha u e gjerë e dhalik, tha di shkete t'i tha, këve që kja e arsa, që i kashmë e kamë. E la kashmë i ka mësht Edhe kur kështu jep ti mundsi për përfitim, Pejgambësi nuk e lënte të që kët më marr me Dembeli. I thonte atyre pronësimum të bosi që shumë. Ti ti bë i badat shumë, unë po i doave, ja bvojm të çish inshallah. Atë do të bëno produktiv, jo me dëgachëm, jo me nimum, jo me do, jo me të shtyme, jo me viktimizime. Jo jo jo, jo, jo gjithmonë me kum barë dikut, jo. Unë po e bëj temën, ti bën atën. Edhe me lënë loti se përpara. Ne xtymy sentimente me kon produktiv me kon pont me kon për e përpara. Na as tunë smu në pandjerë për shemb. Ona ka tek çfarë qagadik e ke dilejërat? Me pokuti që ka qalu më së martë jo. Ju jeni ato çili vendimtar në zhvillimin e këto ligjërate. Po edhe kundërtohet çshtoptën. Për po të mundi se se na e plotosur një ditë. Gjithkulet e bën hisën e vet. Ka mundsi. Prandaj nëse ski mundsi në me mund ligjërat, atë mundsi me ngu. Po kimundsi me në ngu. Nëse kimundsi diku më tregua, në kimundsi më shpëndojnë gëzimin, kimundsi. Veç mos rrim pensionar. Hetë është me do në penzion, të i rije, të jetë është me punu më angazhu, bo në produktiv, të ashtë harin në dikosh, në qëka të qoftë? Gjithë qëka të ka lau ka me dalë, gjithë qëka kushë në hubë. Parana, pejgamberës me thatë, se me janë paracit punë të umetit të temë, i kompa, qëka punë umetit të jemë, dhe me qëka lau ishtë problemë, nja ka më të suha lau gjellë leora, të thatë, i kompa në konër të punëve, thërmija në gjemi që i ka, ka marrë dikush, i ka qitë për jashtë, e ke shpërluja Allah për këtë puna të. Pra më në, ta është gjësi e pasurës i gjemi, nërmanë është. Gemi e ka pasurës në vetë. Po a ki mundësit duke të datë për gjemi, ta është e një thërmi, e ka për qëtë për jashtë apë. Banu produktiv, më stuji, ta shumë për kur, ka kush për gujë për këtë punë. E vërtet është, e, e ashtë Ndoshem shikoj a është a e kam borx se kam borx apo puna për këtë punë në këtë jetëve çështot a e kam borx apo guna jetë shumë atë për se kaq mësoj me kon produktiv mësoba bora kërkujt dhe gjithashtu ndërroi lazer pejgamberi sallallam imsonte me koda në koda aktiv, të aktivitetit në koda të produktivitetit në koda të të dobish i mësonte pejgamberi sallallam që edhe pjesmarrës në aktivitete shoqërore pjesmarrës ju izolum është sot sot ne provojm nga nga, nga izolimin jo një kuptim fizik fizik urren bashk, po në kuptim emocional, kuptim komunikativ. Ko qe me izolim, qe po arrin bashk me një vend, ama se s'le kena muhabeti me diqon këtu, apo thon, jo me ato që këtu. Ne ko izolim, ko ka një valli, bariera të komunikimit shumë të tjera që kena, kena vendosa, apo thon. Dhe këtu pastaj po na mund pengohet me ku në pjesmarrje në aktivitete të caktuara shoqërore. Nësa pejgamberi sollallahu alaihi ve sellem thotë, na obligojë dërguar i sallallahu alaihi ve sellem me shtatë gjëra. Na mësojë çtu shtat mos i lani. E para më, me përsel gjelazën, e dujta me vizut smutën, e treta me ju përri ftesë, të tirë di kush ftesë, me ju përgjishë, kur një mundësit, normal. E kadrë ta të ndimoj atë që i bëjt e padrejtë, dikuj që i bozullëm. Kush do koftaj? Zemë më veç me i bozullëm shteti, ka bozullëm në nëpunësi, i ka bozullëm kojshia, i ka bozullëm, kush dhe që i ka bozullëm padrejtë? Qështë rolloj të kashi këti? e atë pad që është bëjë padrejt ose atit padrejtit për shkak. Çka mund të më punë ka daspekt? Pastaj dashur të dërgosur tha ta zbatojë premtimin. Kë premtu që e vënë afta. Ta ktheim selamën. Kur dikush të jap di selam, edhe kjo është politikë, po. Edhe kjo diçka e të bu, po kthem selam. Ani moset pa kur djë. Ose tha me bodo apo tha që të shtit. Ai thotë elhamdulo jura mukallah. Bon aktiv Bona aktiv, ka e të kur shpitojnë dhe jerë, hamu këla me thonë. Për shemë. Bile, bile të ndëru dhezër, në aditë në budherrit, përgambiri sa salem, do me thonë, shkëm përte i kësaj, duke përmenë se besimtari nuk ka mundësi në asë një situatë, në asë rëthonë, me kuni papunë. Kur? Dhe nuk ka sistem që e ka luftu papunësini si kurse uzimët i sitomit të punë. Papunësin. Gjithë mund gjonë punë. Që mund ki A paguajës do më vjes kon më konë me para, ama pagosh. Spesher më bëste me para ato. I tha pe gazet budales, bone kit pun, emsonte me budiça pun, mos tim detaret e hadis është e gjat. Tha ja rëson s'ka mundsi ta bone këto. S'ka mundsi bone këto. Apo tharri donte më zgjutin fond. Tha ja rëson s'ka mundsi ta bone më bon. Tha mos hipo kaç diku ta mundsa më bon. Po, a vetë do nuk hiç ka bën. Bone akte, vetë më son me punu diçka. Diku të mos hipo kaç. Diku i pushashi, diku ni fiol i mirë, diku ni krah, diku di këfil, ama gjithmonë bënon produktiv. Gjasë pegamosëm sonë tani produktive. Jo jo jo jo jo inferiorë. Jo i jaktaft, jo i ndemonslad dom, ralisht zhvillimet e më dha ndodhen mirë, po. Dhe ani zhvillimet ë ngjarrjet me me ni fush, ndoshta me ni fush çetër. Në betejë që tira, që s'kan bëj me neve. Në betejë që s'kan me me, me, me ska vënin ska ton, s'kan me me ardhmën ton. Ktheu betejën me vënin ton. Këtë e betjeve dhe në gjarëve sëprova që kanë pop leonë dhe lejtë gjurëmë si kërësa është fillojma për të. E kjo është e rinjë që e dëmë për e gamberi së somë. E kjo është e rinjë që e ka imesu për të e dhe e ka rujtë, dhe ka mësu dhe e ka odzu. Uzime të të të latë realisht e formu një tri që ambisën me pasë për të qillë dhe të të do. Te kalojnë tukën e tukën e tukën, po se popo, te kalojnë. Juvec ju ta ti llojit që ka të bëjë me aspektin e fsharak ka ka rëndësi sekondërt. Me mi po e apshëra e pasuria, apshësh e autoriteti, apsh gjitha këto. Andaj i kam mekanizme të durr si e fronkët kët apsh dhe si e menaxoj në bazë logjikës dhe besimit që ka. Prinë e cila do të mohësh e mbushur me me me me vlera, vlera të sigurisht respektit, turpitë, faljes, mshirëse, sakrificës, bujarisë, dhe njëri që është produktive. Gjithmonë është provë, gjithë hasë harë gjithkokon. Gjithmonë bën diçka. Kur nuk ndalet se se bëri mirë. Thash, nëse nuk ka mundësi me bu me këtë dorë mirë, bën me këtë tjetër. S'ka mundësi me azhë mirë me bë. S'ka u kesh nuk bën. Dhe kjo është shpërsh herë, shpërsh herë, vesh kesh mësoj bajëmirat. Vesh kesh mësoj bajëmirat. Anej uzi mëson që ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i kanë gjatë një drejt me rinjë që ka pas Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Po atë ndërgozë Mëpër nukat që deri më tani falem aptën. Se nuk është çështje vullnetare dhe nuk është përzgjedhje individuale, a kena ne më marr të mësimën apo jo. Është obligim fetar. Je kena borxh Fejston. Je kena borxh Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Tja ta reflektojm i marrën e durt të, të mësimëve të tij. Apëtën. Ne duhet të ndërrojmë vërtet, më qenëxh jamisë se kjo është përket e rinë. Po po vlas për juve kur është se ç Don you lidhësh ka me xhamin. E kem apo obligim tëa ta dëshmojmë cilësinë e rinisë e cila është formuar në bazat e usimit me gazetar. Për më tregusë kur kush kur nuk ja shaşherën mësimet e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Kur. Ne na më qenë dëshmitar të kësaj. Ne këtë dimë. Po kjo teori, kjo e vërtet kërkon dëshmitar. Ju duhet të jeni dëshmitar të kësaj pune ato. Suksesi juaj, arritja juaj, angazhimi juaj, sakrifica juaj kontributi ju, presia ju, gjitha këto, gjitha këto janë në shërbim të asaj që ka thonë pejgamberi s.a.s. janë mirnjoya e lodhjes së ti, janë mirnjoya e punës së ti dhe janë thirrja më e mirë e mundshme për njerëzimit ato. Ta bëjmë kët praktikësh se bash që kemi, veçanërisht kur lidhet me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allah na bof shambël mirë. Allah na ruti rinin ton nga çdo e keqje, nga çdo nga çdo aktivitet destruktiv dhe nga çdo fushatë e rrezikshme që tenton më në helmurin, Allah na rrypishë rreth ty. Kush do kofsh ata të branshëm të jashtëm për këtë që vjen dhe këtë rinitë mrekullueshme që kemi, dhe që mburim me të, O Allah xhallah, që kapaciteti dhe energjia sajtë të derret në shërbim të të ktywane, të fest, të të, të popullit, të traditës të këto të çkartë e mirë dhe e këndshme, që të reflektojmë pozitivisht edhe jashtë, edhe edhe mbrana. Zoti shpëlqen vëndjen për përcjellën dhe për gjithë ato që keni dhënë që ky takim sot jetë i bekuar dhe i bagatshëm me këtë prezencë. El-sallallahu aleyhi dhe na takon harë ndëmira e El-sallallahu aleyhi që djurmët dhe dhe dhe dhe zëri i këtyre porosive të shpejti veç të dëgjohet edhe pse elhamna dëgjohet vazhdimisht, po halama fuqishëm dhe halama zëshëm të të tingëllojmë me me ritmin përhom kushtimisht të udhëzimeve të pejgamberit sallallahu alaihi dhe. Allah e shpirit dhe ju ndërroj السلام عليكم يا عبد الله